Та й скажемо, а пам'ятаєш, як нас уперше зустріла подруга Ліда, широким жестом припросив до столу. Видать у цирку ставки нічогеньки, так жерти ковбаса по сорок гривень? Лідія виставила чарки, кинула на стіл виделки. Дві секунди. У нашому цирку такий мужчина, як я, цінується. Поталанило тобі, я бачу, подругу. Гострий язичок, зауважив команду. Але третій мій постулат каже, сердита жінка краще є, як горілка від перцю. Ну, дівки, будьмо, як у вас кажуть, Зіронько, абись ми жили і купи ся тримали. Випили Лідія ні краплі. У нас так не заведено. Команду підсунув Лідії Чарку. «А в нас отакечки!» – зупинила його Лідія. «Я пігулі п'ю від ревматизму». «Наше третє кредо?» «Третє вже було», – докинула зірка. «Тоді четверте. Ніколи нікого не силуй. Ми у травіати в лікарні були». Команду нахромив виделку шматочок у гірка. Хотіли з нею погуменіти. І що? Лідія раптом узяла чарку, випила, хекнула. Лікарі не дозволили. Я ось що думаю, зірко. Нам треба її на поруки взяти, сказала Лідія. У коридорах сплять, потроє на двох ліжках. Жах, вона ж не буйна. Командо перехилився через стіл. Взяв за хлібницею червоного маленького приймача, роздивлявся. Дорогущий, а ловкий, вміють буржуй робити. Давно такий хочу. Люблю шашлик-машлик, понімаєш? А під музичку? Та на природі. Де брали? Магазин хай-фай на Бесарабці, байдуже відказала Лідія. У дворі завалував пес. От нюх. Пляшка на стіл, вона у двері. Лідія забачила матір, яка дріботіла доріжкою. Пес не вгавав. «Лідко, васька йде, майно ділити. З надвору загукала мати. Лідія вийшла, повернулася з червонопиким дядьком у курці, з шкірзамінника і мохерові кепці. Команду підсунув таборета. Гість закляк на порозі. Кашлянув, привітався і прогудів. «Лідія, побалакати треба!» «Холодного пива шваркнув», – співчутливо показав на горло команду. «Ага, от, присовітували, кепона надіть, голову зігріває. Сідай, бо я вже сам з дамами ухоркався. Олійник Василь, лідшин колишній чоловік». Гість простягнув долоню, скинув мохерюку, аутер лоба, взяв гранчака. «Мого горілка поможе. Маю гарний тост. Вип'ємо за мою половину сімейного добра. Обмиємо, я б сказав, мою половину від моєї колишньої половини. Сам налив і випив. «Твого Васюню у нас нічого немає», – перехрестилися баба Надя. О, а я оце бідкаюсь, чому матюків не гнуть, куди поділася наша бабця богомільна? Екс зять енергійно закусював. Як подивитись, може, й немає мого добра тут, а може, їй. Лідія підсумувала. Оце бачу, зробила непристойний жест рукою. Піду подимлю, підвівся команда. Пригрівало сонечко, порпалися кури, рохкали свині. Командо запхав руки у кишені, озирнувся на збуджені голоси з кухні, швидко пішов до сарайців, зазирнув, сахнувся від ядучого запаху свинячого лайна. У другому причинив двері, засвітив запальничку. Стіни завішані сухими травами. Полиці, книжкова шафа без дверцят з посудом, куток з реманентом, лопати, граблі, розпилювач, коса, лантухи з добривами.